Ceasul trei, ceasul 6 și acatesul Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă prea preasfântă treime, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Împărate ceresc de Duhul Adevărului, care le pretutinde nei și toate, le împlinești Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață. Vino și te sărășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte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 Precum în cer așa și prepământ cu pâinea noastră cea spre ființă, noi nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi nispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția, puterea și slava. A lui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. O, Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, nu întru buze viclene, de la fața Ta judecata mea să iasă. Dreptă să vadă ochii mei, ispitii inima mea, cercat-o ea în noaptea cu foc mai rămurit și nu s-a aflat într întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea, lucruri omenești pentru cuvintele buzilor tale, eu am păzit căi slânnice. Să vârșește pașii mei, într mele ca să nu se potnească pașii mei. Eu am strigat că mai auzi Dumnezeu, le pleacă urechea ta mie și auzi cuvintele mele, minunate fămiile, tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăștuie spre tine. De cei ce stau împotriva dreptei tale, păzește-mă, Doamne, ca lumina ochiului. Într-o acoperământul aripilor tale mă vei acoperi de către fața necredincioșilor care m-au necăjit pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu au cuprins grăsimea sau cuia gura lor a grei mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii să-i și-au pus ca să-i plece la pământ, apucat mă ca un leu gata la vânat, ca un pui de leu ce locuiește în ascunsuri. Scoală, Doamne, întâmpină ei și împiedică izbăvește sufletul meu de cel necurat. Sabia ta de la vrășma și mânii tale. Doamne, din puțin de pe pământ împărspre spre ei în viața lor și de cele ascunse ale tare sau împlucânte cele lor. Săturatul s-au defii și au lăsat rămășită pruncilor lor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, săturam mă voi când mi se va arăta slavata. Către tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeu meu, spre tine am nădăjduit, să nu mă rușinezi în veac. Nici să-și râză de mine, vrășmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina. Să se rușineze cei ce fac fără de lege, deșert, căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările tale, Doamne, și de milele tale, că din veac sunt.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 Cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea care a voit Sufletul lui într-o bunătă se va să-las-lui și sămânța lui va moșteni pământul. Întărirea este Domnul celor ce se tem de dânsul și așezământul lui va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul că el va scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește că unul născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi merenia mea și osteneala mea și lasă toate păcatele mele. Vezi pe vrășmașii mei că s-au înmulțit și cu răciune nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinesc ca am nădăjdui spre tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește le pe Israel de toate necazurile lui. Miluiește-mă Dumnezeule după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește că fără de legea mea o cunoști păcatul meu înaintea mea este purulea. Ție unuia greșit și rău înaintea ta am făcut ca să fii îndreptățit într-o cuvintele tale și să biruiești când vei de catul. Că iată într-o fără de lege, m-a zămisli și în păcate m-a născut maica mea Păi iată adevărul ai iubi cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunitare mi a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai de decât zăpada, mă voi albi. Auzului meu, vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într mine Dumnezeule și Duh drept noiește pentru cele din lăutroale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de legi căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sângiul Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi. lui Dumnezeu, Duh, umilit, inimă înfrântă și merită Dumnezeu nu va oricisi. Fă bine, Doamne, într-o ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vei pune pe altarul tău Slava Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, dușa acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ţi-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeu nostru, slavă ţi ce la ce pe Sfântul Tău du, În ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor Tăi, Pe acela bunule nu-l luai de la noi, Cine înnoiește pe noi cei ce ne rugăm ție? Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duc drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Doamne, cela ce pe plasfântul tău Duh, în ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, cine înnoiește pe noi cei ce ne rugăm ție? Nu mă repăda pe mine de la fața ta da? și Duhul Tău cel sfânt, nu lua de la mine. Doamne, cei la ce pe sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea L-ai trimis apostolilor Tăi, pe acei bunule nu lua de la noi, cine, înnoiește pe noi cei ce ne rugăm Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și prurea și în vecii veci Amin. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Tu ești vița cea adevărată care o drăstiri rodul vieții. Ție ne rugă, înroagă -te, Stăpână, cu Sfinții Apostoli, să miluiască sufletele noastre. Domnul Dumnezeu, bine este cuvântat, bine este cuvântat Domnul din zi în zi. Să sporească nouă Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru Dumnezeu a mântuit. Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, ceea ce prea înțeles pe pescare a rătat trimețindu-le lor Duhul Sfânt și prin trâns și lume ai vânat iubitorile de oameni, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Gramnică și tare mângâiere de robilor tăi, Iisuse, când se mâhnesc duhurile noastre! Nu te osebi de sufletele noastre într-une cazuri! Nu te depărta de gândurile noastre în înconjurări! Și pururile ne întâmpină pe noi, apropiete te de noi, apropie-te ceea ce ești Precum și cu apostolii tăi ai fost pururea așa și cu cei ce doresc de tine, te unește pe tine îndurate ca fiind împreunați, să te lăudăm pe tine și să slăvim pe Duhul tău cel întru tot sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. amin. Nădejdea și folositoarea și scăparea creștinilor, zid nebiruicelor slabi man neînvifărat, tu ești născătoare din Dumnezeu prea curată. Și precum lumea o mântuiești cu neîncetată rugăciunea ta, Pomenește-ne și pe noi, fecioară într-un tot lăudată. Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, Doamne, miluiește, doamne, miluiește. doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne miluiește. Stăpâne Dumnezeule, Părintea tot puternice. Doamne, Fiule, unul le născut Isuse Hristoase și Duhule Sfinte. O Dumnezeire, o putere, miluiește mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednic, robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, cel ce dai pacea ta oamenilor și darul prea Sfântului Duh, l-ai trimis ucenicilor și apostolilor tăi și prin limbile cele ca de foc cu puterea ta ai deschis gurile lor. Deschide și gurile noastre ale păcătoșilor și ne învață pe noi cum se cade a ne ruga. Pentru toate trebuințele, îndreptează viața noastră cea cu valuri la liman lin și arată nouă calea pe care vom merge. Duh drept într întru cele din lăuntru ale noastre și cu Duh stăpânitor întărește cugetele noastre. De alunecare ne ferește, ca într toate zilele cu Duhul Tău cel Bun fiind povățuiți, către cele de folos să ne învrănicim aflace face poruncile Tale și a ne aduce aminte pururea de preaslăvit a doua venire și de întrebarea faptelor noastre și a tuturor oamenilor. Și să nu ne amăgim de frumusețea cele stricăcioase ale lumii acesteia. Și ne întărește a dori de răsplătirea bunătăților ce vor să fie, că binecuvântat și lăudat de toți Sfinții Tăi ești în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, Veni să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, un numele Tău mântuiește-mă și într puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, ia în urechi graiurile mele că străini s-au sculat asupra mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrășmașilor mei, într-adevărul tău pierde vei pe dânsi. De bună voi jerifitie, mărturisim, mă voi numelui tău, Doamne, că bun este. Că din tot necazul m-ai izbăvit și pe spre și mei a privit ochiul meu. Auzi Dumnezeu le rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea? Ea aminte spre mine și mă ascultă, măhnit-o un îngrijirea mea și m-am tulburat de către glasul vrășmașului și de necazul păcătoșului. Că au abătut asupra mea fără de lege și într-o au vrășmășit mie. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cu cutremur a venit asupra mea și m-a acoperit în tunericul. Și am zis, cine va da mie aripi ca de porumb și voi zbura și mă voi odihni? Iată, m-am depărtat fugind și m-am sălășluit în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu Cel ce mântuiește de împuținare a sufletului și de vifor. Potopește-i, Doamne, și împarți limbile lor că au văzut fără de lege și pricere încetate. Ziua și noaptea va înconjura pe dânsa peste zidurile ei și fără de lege și o în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din ulițele ei camăta și vicleșugul, că de-a m-ar fi ocărât vrășmașul aș fi răbdat și cel ce mă urăște de ar fi grăit mare asupra mea m-aș fi ascuns de dânsul. Iar tu, omule, cel în mai la suflet, dregătorul meu și cunoscutul meu, care le împreună cu mine te-ai îndulcit din mâncărui, în casa lui Dumnezeu am umblat cu un gând. Să vie dar moartea peste ei și să se pogoare la iad de vii că vicleșug este în lăcașurile lor, în mijlocul lor. Eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și amiază zi, spune voi și voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de ce se apropie de mine, că într-un mulți erau cu mine. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe dânsii cel ce este mai înainte de veci, că nu este lor schimbare, că nu s-au temut de Dumnezeu, întins sau mâna sa spre răsplătire curcata au așezământului împărțitu sau de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor muiatu sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul și acelea sunt săgeți aruncă spre Domnul grija ta și el te va hrăni nu va da anvea clătirea dreptului și tu Dumnezeule pogoruvei pe din și în puțul stricăciunii bărbații sângurilor și ai vicleșugului nu și vor în jumătății zilele sale iar eu Doamne voi înădășdui spre tine cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Zice, va Domnul, sprijinitorul meu e și scăparea mea, Dumnezeul meu și voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele sale va umbriție și sub aripile Lui vei nădăjdui. Cu armă te va înconjura adevărului, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară în zi, de lucrul cel umblă-l întuneric, de întâmplarea și de dracul cel de-amiază zi. Cade-vea de-a latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta și spre tine nu se va apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Că tu, Doamne, nădejdea mea pe cel prea înalt ai pus că pare nu vor veni către tinerele și bătaia nu se va apropia într lăcașul tău, că îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâine va ridica ca nu cumva să împiedice de piatră piciorul tău. Peste Aspidă și Vasilis vei încăleca și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, al coperil voi pe el, ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt Scoate-l voi pe dânsul și-l voi slăvi, cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amii! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă e Dumnezeul nostru! slavă ți la ce în ziua și în ceasul al șaselea, Pe cruce ai pironi păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adam în Rai, și zapisul greșanelor noastre rupe Hristoase, Cristoase Dumnezeule și ne mântuiește pre noi. Auzi, Dumnezeule rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. la ce în ziua și în ceașul a șase lea. Pe cruce ai pironit păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adam în rai. Și zapisul greșalelor noastre, rupel cristoase, Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi. Eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine, la ce în ziua și în ceasul a șaselea pe cruce ai păcatul, Cel cu îndrăzneală făcut de Adam în rai. Și zapisul greșalelor noastre lupe, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Că nu avem îndrăsneală pentru multele păcate ale noastre, tu pe Cel ce s-a născut din tine, roagă născătoare de Dumnezeu Fecioară că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor prea curată, că milostiv este și poate să mântuiască Cel ce a voit a pentru noi. De grab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru pentru slava numelui Tău. Doamne, și ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Mântuirea e lucrată în mijlocul pământului Hristoase, Dumnezeule. Pe cruce curatele Tale mâința ai întins, adunând toate neamurile cele ce strigă, Doamne, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prea curatului Tău, Chim, ne închinăm bunule cer și iertare greșelilor noastre. Hristoase Dumnezeule, că de voie bine ai voie cu trupul a te sui pe cruce ca să izbăvești de robia vrăjmașului pe care i-ai zidit. Pentru aceea, cu mulțumită strigănție, toate le-ai de bucurie mântuitorul nostru, Cela ce ai venit să mântuiești lumea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin ce acești zvorul milei milostivirei, învrednicește-ne pe noi, născătoare de Dumnezeu, caută spre poporul cel păcătos, arată precum de-a de puterea ta, că într tine nădăjduim, strigăm către tine. Bucură-te ca și oarecând gavril al celor fără de trup mai marele voievod. slăvită ești, născătoare de Dumnezeu Fecioară, lăudându-te pe tine, că prin crucea Fiului Tău s-a surpat iadul și moartea s-a omorât și cei morți am înviat și vieții ne-am învretnicit, raiul am luat de sfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulțumim, slăvim ca pe un puternic, pe Hristos Dumnezeul nostru și unul mult milostiv. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne este, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne este, Doamne Doamne miluiește. Doamne mi este doamn i dești, doamne i este doamne iri este Doamne doamnim de este doamnim Doamne este doamni Doamne i este doamnim de este doamne i dești doamni doamn doamne miluiește! este Doamne doamne imbiști Doamne doamne ce în toată vremea și în tot ce asul pe pământești în și slăvii Hristoase Dumnezeule. Îndelung răbdătorule mult milostive și mult milosuri de care pe cei drepți iubești și pe cei păgătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților celor ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pre noi de tot necazul celor eleșal și al durerii. Ocolește-ne pre noi cu Sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cei neapropiate, că binecuvântate știm vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te slăvim. Dumnezeule și Doamne al puterilor și a toată făptura ziditorule, care pentru milostivirea milei tale cele neasemănate, pe unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Isus Hristos, l-ai trimis spre mântuirea neamului nostru și prin cinstită crucea lui Zapisul păcatelor noastre l-ai rupt și ai biruit întru dânsul stăpâniile și puterile întunericului. în stăpâne, iubitorile de oameni, Primește și acestea ale noastre ale păcătoșilor rugăciuni de mulțumită și de cerere și ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcacea de tot pierzătoare și înturecată și de toți cei ce caută să ne facă nor rău văzut și nevăzuți vrăjmași. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gândurile, ci cu dorirea Ta hrănește sufletele noastre, ca spre Tine, totdeauna căutând și cu lumina ce de la Tine povățui Sfint. La Tine, lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumită Ție să înălțăm, Tatălui celui fără de început împreună cu unul născut Fiul Tău și cu sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Veni să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm și să cădem la Cristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm și să cădem la Ansuși Cristos, împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă Dumnezeu, le că m-a călcat omul toată ziua, adânc război, m Călcat-o m-au vrășmat și mie toată ziua că mulți sunt cei ce se luptă cu mine de la înălțime. Ziua nu mă voi teme și eu voi nădăjdui spre tine. într Într-un Dumnezeu voi lăuda cuvintele mele, întru Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce îmi va face mie trupul. Toată ziua cuvintele mele au urât împotriva mea toate gândurile lor spre rău. Locuii vor se vor ascunde, aceia călcâiu meu vor păzi în ce chip au așteptat ei sufletul meu. Pentru nimic a vei mântui pe dânsi, într-o mânie în oroade vei Ma Dumnezeule. Viața mea, am spus, e pusă-i lacrimile mele înaintea ta, ca și în făgăduința ta. Întoarce-se vor vrașuma și mei înapoi, în orice zi te voi chema, iată am cunoscut că Dumnezeu meu ești tu. Într-un Dumnezeu voi lăuda graiul, într-un Dumnezeu voi lăuda cuvântul, spre Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce va-mi face mie omul. Întru mine sunt Dumnezeule rugăciunile care voi răsplăti laudei tale că izbăvit sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele din alunecare. Bine voi plăcea înaintea Domnului în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preas înalt, Dumnezeul cel ce a făcut bine mie. trimis sau din cer și m-am îngâiat data-o spre pe cei ce mă calcă pe mine. Primis-au Dumnezeu mila sa și adevărul său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei, adormit am turburat. Fii oamenilor, dinților lor, arme și săgeți și limba lor s-a abiați cuțită. te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta. Curs au gătit picioarelor mele și au împila sufletul meu. Săpata au înaintea feții mele groapă și au căzut întrânsa. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te saltire și alăută, deștepta-mă voi dimineață. Mărturisi-mă voi ție într-un de Doamne, cânta voi ție între neamuri, că s-a mărit până la cerul mila Ta și până la norea de vărul Tău. Înalță te peste ceruri Dumnezeule și peste tot pământul slava Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hallelujah, hallelujah, aliluia, slavă ție Dumnezeu, hallelujah, hallelujah, aliluia, slavă ție Dumnezeu, hallelujah, hallelujah, aleluia slavă ție Dumnezeu, -ți Dumnezeu, -ți Dumnezeu nostru, slavăție. Doamne, miluiește, Doamne, iulește, Doamne, iulește. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrimi, dăruiește și cu crucea ta apăzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru durerile sfinților care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă, iubitorul de oameni, rugămuneție. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne, și al înăscătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne o nouă și ne miluiește pe noi ca un îndurat. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăvirii al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii de șert, numil mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie slujitale Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi mie ca să-mi văd păcatele mele și să nu o sunt pe fratele meu, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deser nu mi da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al rădării și al dragostii, dăruiește miel mie slujitale. Așa, Doamne împărate, dăruiește -mi mie ca să-mi văd păcatele mele și să nu o sunt despre fratele meu, că bine ești în vecii vecilor. Or. și Doamne al puterilor, deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba spre lauda prea curatului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigându unele ca acestea. Iisuse prea minunate mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarchilor. Isuse se prea slăvit tăria împăraților. Isus prea iubite plinirea prorocilor. Isus prea minunate în tărirea mucenicilor. Isus prea line bucuria călugărilor. Isus prea milostive dulceața preoților. Isus prea îndurate înfrânarea frânarea puznicilor. Isus prea dulce bucuria prea cuvioșilor e prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria. Isuse cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor. Isuse fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Isuse fiul lui Dumnezeu, miluiește pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu te invia pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa și spre mine te milostivește iubitorule de oameni și mi-înviază sufletul cel omorât cu păcatele ca restricție. Aliluia Aliluia Ce a neînțeleasă căutând Filip să înțeleagă greia: Doamne, arată nouă pe tatăl, iar tu ai zis către dânsul: Atâta vreme fiind cu mine, au ai cunoscut că tatăl este într-un mine și e într-un tatăl, drept aceea cel ce ești neurmat cu frică strigă Isus e Dumnezeul cel mai înainte de veci, Isus e Împăratul cel preaputernic. puternic, Isus e Stăpânul cel îndelung răbdător, Isus e Mântuitorul cel prea milostiv. Isus e păzitorul meu cel prea bun, Isus se curățește păcatele mele, Isus se ridică fără de legile mele, Isus se iartă nedreptățile mele, Isus se mea nu mă lăsa pe mine, Isus e ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Isus e ziditorul meu nu mă uita pe mine, Isus e pastorul meu nu mă pierde pe mine, Isus e lui Dumnezeu miluiește mă. Isuse Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă. care a îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi, care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui sfânt și îmi dă mie să cânție cu dragoste, Aliluia. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Isuse cel ce ai mulțime de îndurări, care e chema pe vame și pe păcători și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine ce la semenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Isus e puterea cea nebiruită, Isus e mila cea fără de sfârșit, Isus e frumusețea cea prealuminată, Isus e dragostea cea nebiruită, Isus e Fiul lui Dumnezeu celui viu, Isus se miluiește mă pe mine păcătosul, Isus se auzi mă pe mine cel început într o fără de legi, Isus se curățește mă pe mine cel născut în păcate, Isus se învață mă pe mine netrepnicul. Isus se luminează mă pe mine întunecatul. Iisuse curățește-mă pe mine spurcatul. Iisuse scoate-mă pe mine curvarul. Iisuse, Fiului lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miiruște-mă. Vi de gânduri îndoite având în lăuntru petru se afunda. Iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și dobândind mână de mântuire a zis, Aliluia! Aliluia! Aleluia Aliluia! A zita orbul pe tine, Doamne, trecând pe cale și a strigat, Iisuse Fiului David, miluiește-mă și chemându-L i-ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse ziditorul celor de sus, Iisuse răscumpărătorul celor de jos, Iisuse pierzătorul celor de desubt, Iisuse înfrumusețătorul făpturilor. Isus e mângâierea sufletului meu, Isus e luminatorul minții mele, Isus e veselia inimii mele, Isus e sănătatea trupului meu, Isus e mântuitorul meu, mântuiește-mă, Isus e luminatorul meu, luminează-mă, Isus se izbăvește-mă de toată munca, Isus se mântuiește-mă pe mine nevrednicu, Isus e Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisus e Fiul lui Dumnezeu, miluiește Pe noi de mult din blestemul legii cu sângele celizvurător din Dumnezeu Isuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-am piericat pe noi prin patimile cele trupești și prin îndemnurile spre curvie și prin trândăvia cearea pe cei ce strigăm ție, e Și evreiești închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l a fi stăpân, sau au nevoit cu stălpârea i plăcea lui strigând O sana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisus e Dumnezeul cel adevărat, Isus e Fiul lui David, Isus e Împăratul cel preaslăvit, Isus e mielul cel nevinovat, Isus e Păstorul cel prealuminat, Isus e Păzitorul prunciei mele, Isus e Îndreptătorul tinerețelor mele e lauda bătrânețelor mele. Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea. Isuse, viața mea cea de după moarte. Isuse, liniștea mea la judecata ta. e dorirea mea nu mă rușina pe mine atunci. Isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător, plinind-o, Isuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit. Cel ce ești neajuns și durerile noastre le ridicat, de unde cu ranele tale noi tămăduindu-ne ne-am deprins a cânta Aliluia. Aliluia! Sărita în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit în înțelegerea cea drăcească, că idolii mântuitorul nostru, nerădând tăria ta, au căzut, iar noi dobândim mântuire strigămție. Iisus e adevărul cel ce izgănește în șelăciunea, Iisus e lumina cea mai fesus de toate luminile, Iisus e împărate în tuturor tăriilor, Iisus e Dumnezeule cel ce petrece într un milă, Isus e pâinea vieții, sată romă pe mine cel flămând. Isus e izvorul înțelepciune, adapă mă pe mine cel însetat, Isus e veșmântu cel de veselie, îmbracă mă pe mine cel stricat, Isus e acoperă mântul cel de bucurie, acoperă mă pe mine trepnicul, Isus e celor ce cer, dânsă plâng pentru păcatele mele, Isus cel ce afle pe cei care cauți, află și sufletul meu, Isus e deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Isus e răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse lui Dumnezeu, miluiește-mă! Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca o oaie la junghiere te a adus, Iisuse, și ca o miel fără de glas înaintea acelui cel de pe el și ca un Dumnezeu din morți a inviat și cu slavă la cerul te-ai și ne-ai ridicat pe noi care strigă Aleluia. Aleluia. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Arătat-o sa făptură minunată, arătându-se nou făcătorul, că din fecioară fără sămânță s-a întrupat și din mormânt a înviat, ne pe cețiile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, Cuvântul Cel Necuprins, Iisuse, Cuvântul Cel Nevăzut, Iisuse, Puterea Cea Neajunsă, Iisuse, Înțelepciunea Cea Necugetată, Iisuse, Dumnezeirea Cea Necuprinsă cu scrisoarea, Isus e Domnia cea nenumărată. Isus e împărăția cea nebiruită. Isus e stăpânirea cea fără de sfârșit. Isus e tăria cea prea înaltă. Isus e puterea cea veșnică. Isus e Făcătorul meu miluiește mă. Isus e Mântuitorul meu mântuiește mă. Isus e Fiul lui Dumnezeu miluiește mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește -mă. Văzând străină întruparea lui Dumnezeu să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să osuim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la ceruri pe noi cei cei cântăm lui Aliluia! Alleluia, alleluia, alleluia. Cu totul era întru cei de jos și între cei de sus Nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa Moartea noastră a omorât și cu învierea sa a dăruit viață celor ce cântă Isus e bucuria inimii, Isus e tăria trupului, Isus e lumina sufletului, Isus e repejunea minții, Isus e bucuria cunoștinței, Isus e nădejdea cea aleasă, Isus e pomenirea cea prea veșnică, Isus e lauda cea mai presus de ceruri, Isus e slava mea cea prea înaltă, Isus e dorirea mea numele mă pe mine, Isus e păstorul meu caută mă pe mine, Isus e mântuitorul meu mântuiește mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Toată firea îngerească Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri strigând. Sfânt, sfânt, sfânt, iar noi, păcătoșii pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia! Alinuia! Alinuia! Alinuia! Pe cei mult greitori îi vedem ca pe niște pești fără de glas despre tine, Iisuse Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu, cel neschimbat pe petre și om de plin, iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne, cu credință strigăm, Isus Dumnezeu cel preveșnic, Isus e împăratul împăraților, Isus e stăpânul stăpânilor, Isus e judecătorul viilor și al morților, Isus e nădejdea celor fără de nădejde, Isus mângâierea celor ce plâng, Isus e slava săracilor, Isus nu mă judeca pe mine după lucrurile mele, Isus se curățește mă după mare mila ta, Isus gonește de la mine trândăvirea, Isus se luminează în gândul cel ascuns al inimii, Isuse, dă-mi aducerea aminte de moarte. Isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Vrând să mântuiești lumea răsărite al răsăriturilor, către apus firea noastră ce -a întunecată veninte, ai smerit până la moarte, Drept aceea s-a numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate cerești și pământești auzi Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Împărate cel prea veșnic, mângâietorul cel adevărat, Hristoase, curățește pe noi de toate spurcăciunile, precum ai curățit pe cei zecele proști, și ne tămăduiește pe noi precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de arginta lui Zaccheu vameșul, ca să cântăm ție într-umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea nedeșertată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Isus e folositorul văduvelor, Isus apărătorul lipsiților. Isus e ajutătorul celor osteniți, Isus e îndreptătorul celor străini. Isus e celor ce noată pe mare, Isus liniștea celor învăluiți. Isus e Dumnezeu le ridică mă pe mine căzutul. Isus e Fiul lui Dumnezeu miluiește mă. Iisus, fiul lui Dumnezeu, Miroieștia Când cu totul de umilință, aducție un nevretnicul și-ți stricție ca cananeanca. Isus se miluiește mă, că nu am fică, ci trup care cumpliți se îndrăcește cu patimile și curgii este aprins și-mi dă măduire mieciului ce strig aliluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței Pavel care mai înainte te gonea pe tine, socotim puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit repejunea sufletului. Așa și mie îmi luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse mântuitorul meu cel prea milosârd, Isus luminează mintea cea întunecată cu patimile, Isus se tămădește trupul cel rănit cu păcatele, Isus se curățește mintea de gândurile cele deșarte, Isus păzește minima de poftele cele viclene, Isus se fiului Dumnezeu miluiește Iisuse, Fiul lui Dumnezeu miluiește dăruiește dar deslegătorul al tuturor datoriilor, Isuse! Și mă primește pe mine cel ce mă căiesc, precum ai primit pe Petru care s-a repădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te căprigonea pe tine, și mă aus pe mine ceea ce stricție: Aliluia! Aleluia! în truparea tatăl, lăudăm toți și credem cu Toma că Domnul și Dumnezeu ești la ce ești cu Tatăl și vei veni să judești vii și morții. Atunci adică mă învrednicește stăricile de-a dreapta și pe mine, Doamne, cel ce stric. Isus Împăratul cel mai înainte de veci, miluiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine mi mă Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de vece acopere-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește-mă! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă! Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește-mă! se de durerile cele suflete și trupești, izbăvește-mă! Isus scoate-mă din mâna protivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestin și de alte munci veșnice! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește -mă. dulce și într-tot durate Iisuse, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primi cei doi bani ai văduvei, și păzește moșterirea ta de vrășma și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea a noastră altor neamuri, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din muncile cele, cele viitoare scoate pe toți care strigăm ție Alleluia. Aliluia Aliluia! Aleluia. O prea dulce și într tot îndurate Insuse, Primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de și cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea asupra a altor neamuri, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și ranele cele aducătoare de moarte, și din muncile cele viitoare scoate pe toți care strigăm ție, Aliluia! O prea dulce și într tot îndurate, Iisuse, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de și cei văzuți și cei nevăzuți, devenirea asupra nealtor neamuri de neputințe și de foamete, de toate necazurile, de toate rănile cele aducătoare de moarte și din muncile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigă înție. Aleluia! Cătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie mintea și limba spre lauda prea curatului Tău lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grea strigând unele ca acestea. Iisuse prea minunate mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarchilor, Iisuse prea slăvită tăria împăraților, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor. Iisuse prea minunate întărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea preacuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curas cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiului Dumnezeu miluiește-mă! Isus e Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, apărătorul cel mai mare și tot. ca cele de la a și noi robitai și zidirata, ci ca ce la cea în durerle. Nicim noi a asculta ascultat Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire, Domnul, eu, eu sunt lumina lumii, lumii. cine mă urmează pe mine, mine nu va umbla în întuneric, ci la va avea lumina vieții. La eu sunt păstorul, păstorul cel bun, păstorul cel, cel bun își dă viața Când pentru oi,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 și va, va fi, fi o va turmă, turmă și un pastor. pastor. Rugămure-ți, auzine și ne miluiește! Domne miluiește, domne miluiește, domne miluiește, miluiește! Încă ne rugăm pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, împlinirea dorințelor, depărtarea duhurilor necurate, Tămăduirea de toate bolile, a roabelor și robilor lui Dumnezeu, care îi pomenim în rugăciunile noastre, pentru tot binele lor de la Dumnezeu, a tuturora celora care ne în mila și ajutorul lui. Domne, miluiește, domne, miluiește! Păstit și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, ținălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. O, Avă și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfințite Părinte, cuvintează. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, ale Sfintelor Oștiri Cerești, ale Sfinților Slăviților Apostoli, ale Sfinților Părinților noștri patroni, cu ale Sfinților Îngerpăzitorii noștri, cu rugăciunile Sfinților Dumnezeu, părinților Achim cu rugăciunile tuturor Sfinților și cu puterea Sfintei Crucitare, Doamne Dumnezeul nostru, prea treime, Trăime, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, Amin. Năde.